Розділ 5. Літак мав вирушити з аеропорту Еленікон о дев'ятій годині ранку. Це був Хоукер Сітлі, і, на наподив Кетрін, вона була єдиним пасажиром. Льотчик, грех середнього віку з приємним обличчям, якого звали Пентеліс, переконався, що Кетрін надійно прив'язана і що їй зручно. «Злітаємо за кілька хвилин», – сказав він. «Дякую». Кетрін простежила, як він прийшов у кабіну, де на нього чекав другий пілот, і серце її забилося швидше. На цьому літаку літав Ларі. Може, Ноель Пач сиділа в тому самому кріслі, І раптом Кетрін здалося, що вона зараз знепритомніє. Вона заплющила очі і глибоко зітхнула. «Все закінчено», – подумала вона. «Деміріс має рацію». Все в минулому, і нічого не можна змінити. Вона почула рев двигунів і розплющила очі. Літак набирав висоту, прямуючи до Лондона. Як часто Ларі туди літав? Ларі. Вона була вражена тим мішаним почуттям, яке викликало в ній його ім'я. І спогадами. Прекрасними та жахливими. Ішов 1940 рік. Через рік Америка вступить у війну. Вона тільки но закінчила Північно-Західний університет із Чикаго, перебралася до Вашингтона, де почала працювати. Якось сусідка по кімнаті повідомила: Знаєш, я чула, що є робота, яка може тебе зацікавити. Одна дівчина сказала, що вона звільняється, хочу повернутися до Техасу. Вона працює у Біла Фрейзера, і вона займається зв'язками із громадськістю у Держдепартаменті. Я вчора тільки про це почула, тож, якщо ти туди одразу підеш, ти випередиш інших дівчат. Кетрін негайно помчала туди і виявила у приймальні у Фрейзера десятки претенденток на цю посаду. У мене немає жодного шансу, подумала вона. У цей момент двері кабінету відчинилися, і на порозі з'явився Вільям Фрейзер, високий, симпатичний блондин з копицею кучерявого волосся, зворушеного на скронях, пронизливими синіми очима і досить масивною щелебою. Він звернувся до секретарки. Мені потрібен екземпляр лайфу, номер 3 чи тижневої давності, з портретом Сталіна на обкладинці. «Я замовлю, містере Фрейзер», – відповіла секретарка. «Салі, я зараз говорю по телефону з сенатором Барахоном і хочу прочитати йому абзац із цього номера. Тож у твоєму розпорядженні дві хвилини». Він повернувся до кабінету та зачинив за собою двері. Претендентки подивилися одна на одну і знизали плечима. Кетрін стояла і напружено думала – потім повернулася і вискочила з офісу, встигнувши почути, як одна з жінок сказала «Чудово, однією менше». Через три хвилини Кетрін повернулася з екземпляром старого лайфа з портретом Сталіна на, опла... на обкладинці і подала його секретарці. За п'ять хвилин Кетрін запросили до кабінету містера Фрейзера. «Саллі сказала, що ви принесли номер лайфу, так, сер, не думаю, щоб у вас випадково опинився у сумці номер журналу тритижневої давності. Ні, сер, як ви примудрилися так швидко його знайти, пішла до перукарні. У перукарнях та ще у зубних лікарів у приймальнях завжди лежать старі журнали. Ви завжди так добре розумієте? Ні, сер. «Нічого, ми це з'ясуємо», – сказав Вільям Фрезер. І так вона знайшла роботу. Кетрін подобалося працювати у Фрезера. Він був багатим і товариським холостяком, який, здавалося, знав усіх у Вашингтоні. Журнал «Тайм» називав його «найзавиднішим холостяком року». Через шість місяців після того, як вона почала працювати у Вільяма Фрезера, вони покохали один одного. Коли він привів Кетрін до себе в спальню, вона сказала, «Мені треба тобі щось сказати». «Я незаймана», – Фрезер здивовано похитав головою. «Неймовірно. Це ж треба зв'язатися з єдиною незайманою дівчиною у Вашингтоні!» Якось Вільям Фрезер сказав їй, нас попросили простежити за зйомками фільму про набір у ВПС, що знімається у Голлівуді. Займися цим, поки я змотаюся до Лондона. Я? Біле, я навіть плівку у фотоапарат ставити не вмію. Що я розумію у зйомках учбового фільму?» Фрезер посміхнувся. «Не менше за інших. Не хвилюйся. Вони мають директора. Його звати Аллан Бенджамін». Вони там збирають акторів, вони збираються акторів знімати. Чому? Напевно, їм здається, що солдати недостатньо переконливі у ролі солдатів. Справді, схоже на армію. І Кетрін вилетіла до Голлівуду, щоб керувати зйомками навчального фільму. Знімальний майданчик був забитий масовкою. Військова форма на багатьох погано сиділа. Вибачте... Звернулася Кетрін до людини, що проходила повз. «Де мені знайти містера Алана Бенджаміна?» «Маленького капрала?» Він показав рукою. «Он він!» Кетрін повернулася і побачила невисоку, тендітну людину у військовій формі із нашивками капрала. Він кричав на людину у формі генерала. «Насрати мені на те, що сказав директор! У мене хрону генералів! Мені потрібні рядові!» Він у розпачі підняв руки до неба. «Усі хочуть бути начальниками! Ніхто не хоче бути індіанцем!» «Вибачте», – втрутилася Кетрін. «Я Кетрін Олександр. Слава Богу!», – вигукнув маленький чоловічок. «Беріться до справи. Я взагалі не знаю, що тут роблю. Я редагував комерційний меблевий журнал у Діаборні за 35 тисяч доларів на рік коли мене забрали до військ у зв'язку та послали писати сценарії навчальних фільмів. Що я розумію у режисурі? Так що робіть, що хочете». Він повернувся і поквапився до виходу, залишивши Кетрін на самоті. До неї підійшов худий, сивий чоловік у светрі і насмішкувато посміхнувся. «Допомога не потрібна?» «Потрібно диво», – відповіла Кетрін. «Я тут головна, але не маю уявлення, що від мене потрібне!» Він посміхнувся. «Ласкаво просимо до Голівуду. Я Том Обрайен, помічник режисера. Вважаєте, що тут можна щось зробити?» Вона помітила, що він ледве стримав посмішку. «Можна спробувати. Я зробив шість картин з Віллі Уайлером. Все не так погано, як здається. Просто потрібен організуючий початок. А так, сценарій є, декорації збудовані. Кетрін оглянула знімальний майданчик. На деяких форма сидить жахливо. Давайте спробуємо щось виправити. Обраян схвально кивнув. Правильно, Кетрін та Обраєн підійшли до членів масовки. Гвалт на величезному знімальному майданчику стояв оглушливий. Тихіше, хлопці, гукнув Обраєн. «Знайомтеся, це міс Олександр. Вона тут буде головною». «Будь ласка», – сказала Кетрін. «Зробіть, щоб можна було на вас подивитись». або абияк побудував масовку. Кетрін почула сміх і голоси. І роздратовано повернулася. Один із чоловіків у формі, що стоїть з краю, не звертаючи на неї ніякої уваги, Говорив з дівчатами, що ловили кожне його слово. Поведінка чоловіка розлютила Кетрін. «Вибачте, чи не бажаєте приєднатися до інших?» Він повернувся і ліниво запитав. «Ви звертаєтесь до мене?» «Так, нам хотілося би попрацювати. Він був чудово гарний з собою високого зросту, стрункий, синьо-чорним волоссям і шаленими темними очима. Форма сиділа на ньому, як влита. На плечах виднілися капітанські нашивки, а груди прикрашала яскравий різнобарв'я стрічок. Кетрін не могла відвести від них погляду. "Ці медалі? Що бос вражає?" У нього був низький, глузливий голос. "Зніміть їх. «Чому?» «Хотів трохи розфарбувати фільм. Ви забули про одне. Сьогодні Америка не воює. Усі подумають, що ви заробили їх на ярмарку». «Ви маєте рацію», – погодився він, присмиривши. «Я про це не подумав. Я зніму частину». «Зніміть усе», – різко сказала Кетрін. Після ранкових зйомок під час обіду він підійшов до її столика. «Ну як?» Я сьогодні був чудовий, я був досить переконливий. Його манери діяли їй на нерви. Вам подобається носити форму та загравати з дівчатками, а піти до армії ви не думали? Він виявився безмірно здивованим. Щоб мене вбили, це для дурнів. Кетрін ледве стримувалася. Я вас не вважаю. За що? Якщо ви не розумієте, за що, то мені ніколи не вдасться вам це пояснити. Може, спробуєте? Сьогодні за вечерею. У вас. Ви готувати вмієте? Не трудіться повертатися на знімальний майданчик», – різко сказала Кетрін. «Я розпоряджуся, щоб Обрайан надіслав вам чек за сьогоднішню роботу. Ваше ім'я?» «Дуглас. Ларі Дуглас». Спогади про нахабного молодого актора гризли Кетрін, але вона вирішила забути про нього раз і назавжди. Чомусь зробити це було важче, ніж вирішити. Кетрін повернулася до Вашингтона, і Вір'ям Фрезер сказав їй, «Я за тобою скучив. Я багато про тебе думав. Ти мене кохаєш? Дуже бів. Я тебе також кохаю. Давай підемо сьогодні?» та відсвяткуємо. Кетрін зрозуміла, що сьогодні ввечері він зробить пропозицію. Вони пішли до Джефферсон-клубу, де збиралася обрана публіка. Під час вечері до зали увійшов Ларі Дуглас, все ще у військовій формі та за всіх регалій. Не вірячи своїм очам, Кетрін побачила, як він підійшов до їхнього столика і привітався, але не з нею, а з Фрейзером. Фрезер підвівся Кеті, познайомця, капітан Лоуренс Дуглас, Ларі, це міс Александр, Кетрін. Ларі служив у повітряних військах, командував ланкою. Його вмовляли очолити базу винищувачів у Вірджинії, щоб підготувати льотчиків до бойових дій. Як у старому фільмі, перед очима Кетрін промайнули недавні сцени. Вона згадала, як наказала йому зняти на шишки та медалі, що він і зробив із задоволенням. Якою ж самовдоволеною і самовпевненою вона була, та ще й обізвала його боягузом. Їй захотілося сховатися під стіл. Наступного дня Ларі Дуглас зателефонував їй у контору, але вона відмовилася підійти до телефону. Наприкінці робочого дня він чекав на неї у під'їзді. Він зняв усі свої медалі та стрічки та залишив лише нашивки старшого лейтенанта. Посміхаючись, він підійшов до неї. "Так краще", Кетрін дивилася на нього. "Хіба дозволяється носити не ті відзнаки? Уявлення не маю. Я думав, що це у вашій компетенції". Вона глянула в його очі і зрозуміла, що пропала. Була в ньому якась магнетична сила, якій неможливо було чинити опір. «Чого ви від мене хочете?» «Усього. Я вас хочу!» Вони вирушили до нього на квартиру і зайнялися коханням. Це було таке щастя, про існування якого Кетрін і не підозрювала. Фантастичне злиття, від якого й далася кімната і весь Всесвіт. Це закінчилося повним екстазом, приголомшлива подорож без початку і кінця. Вона лежала без сил, мовчки, міцно притиснувши його до себе, бажаючи тільки одного, щоб це тривало вічно. За п'ять годин вони одружилися в Меріленді. Тепер у літаку, на шляху до Лондона, до нового життя, Кетрін думала, «Ми були такі щасливі. Що ж з нами трапилося і коли?» Романтичні фільми та пісні про кохання заманили нас у пастку, змусивши повірити, що все завжди закінчується добре, що є ще лицарі в блискучих обладунках і що є кохання, яке ніколи не минає». Ми повірили, що у Джеймса Стюарта і Донни Рід дійсно було чудове життя. Ми знали, що Кларк Гейбл і Клаудета Колберт будуть навіки разом після того, як одного разу ввечері це трапилося і ми лили сльози, коли Фредерік Марч повернувся до Мірнелой, лой», щоб Джоан Фонтайн знайшла своє щастя в обіймах Лоуренса Олів'є в «Ребекці». Я любитиму тебе завжди. Чому чоловіки все знають наперед? Як вони все прораховують? Із секундоміром? Чи що? Яка глибина біля океану? Що мав на увазі Ірвінг Берлін? Один фут, два фути. І це назавжди і ще на один день. Я йду. Дай мені розлучення. Цей чудовий вечір. Давай заліземо на гору Цоумерка. Ти, ніч та музика. Керуючи готелем сказав мені, що тут є печери. Я люблю тебе. Бо я сентиментальний. Ніхто і ніколи не дізнається. Зараз, поки вона спить. Люби мене. І ми слухали пісні, дивилися фільми і думали, що таке воно і є – життя. І я так вірила своєму чоловікові. Чи я повірю ще комусь? Що ж я таке зробила, що він захотів мене вбити? Місіс Олександер. Кетрін здригнулася і не одразу зрозуміла, де знаходиться. Поруч стояв льотчик. «Ми вже приземлились. Ласкаво просимо до Лондона». В аеропорту Кетрін чекала машина. Шофер сказав, «Я подбаю про ваш багаж, міс Олександр. Мене звуть Альфред. Ви бажаєте поїхати відразу до вас додому?» «До мене додому». «Так, звичайно». Кетрін вільно відкинулася на сидіння. «Просто неможливо повірити». Деміріс надав їй літак і подбав про квартиру. Чи він був найдобрішою людиною у світі, чи... Вона просто не могла придумати, яке ще може бути або... Він – найдобріша людина у світі. Я маю знайти спосіб показати йому, як я вдячна. Квартира на вулиці Елізабет була просто шикарною. Величезний хол, чудово обставлена вітальня із кришталевою люстрою, оздоблена панелями бібліотека, кухня з багатим асортиментом продуктів, три гарні спальні та приміщення для прислуги. Біля дверей Кетрін зустріла жінка років 40 з невеликим, одягнена в чорну сукню. «Добрий день, міс. Олександр! Я Ганна, ваша економка». «Ну, ясна річ». Моя економка. Кетрін вже почала приймати всі ці дива як належне. Доброго дня. Шофер вніс валізи Кетрін до її спальні. Машина у вашому розпорядженні, сказав він. Скажіть, Ганні, коли будете готові їхати до контори. Я чекатиму на вас. Машина у моєму розпорядженні. Само собою зрозуміло. Дякую. «Я розпакую ваш багаж», – сказала Ганна. «Якщо вам щось потрібне, просто скажіть мені». М -м, «Нічого і не можу придумати», – чесно сказала Кетрін. Поки Ганна розпаковувала речі, Кетрін блукала квартирою. Потім вирушила в спальню подивитися на нові чудові сукні, куплені їй демірісом, і подумала. «Схоже, на справжню прекрасну мрію». Нею опанувало почуття повної нереальності того, що відбувається. Лише 48 годин тому вона поливала квіти в монастирі. А тепер вона живе як герцогиня. Цікаво, якою буде робота. Я намагатимуся. Я не підведу його. Зненацька вона відчула, що дуже втомилася. Прилягла нам яку зручну постіль. «Відпочину, хвилиночку», – вирішила вона, і заплющила очі. Вона тонула, кликала на допомогу. Ларі плив до неї. Але коли він був уже поряд, він почав топити її. І знову вона була в темній печері, звідусіль зліталися кажани, чіплялися їй у волосся, били мокрими крилами по обличчю, Здригаючись, Кетрін прокинулася і з жахом сіла на ліжку. Постаралася дихати глибше, щоб заспокоїтись. «Досить», – подумала вона. «Все це минуло. Це було вчора. А сьогодні – це сьогодні. Ніхто тебе не чіпатиме. Ніхто. Більше ніхто». Стоячи біля дверей Кетрін, економка Ганна дослухалася до криків. Коли вони замовкли, вона зачекала хвилину, спустилася в хол і набрала номер Костянтина Деміріса. Контора Грецької торгової корпорації була розташована на вулиці Бонд, неподалік Пікаділі, в старій державній будівлі, яка багато років тому була перебудована під офіси. Зовні будівля була шедевром архітектури – елегантна та витончена – коли Кетрін приїхала, всі службовці чекали на неї. Кілька людей стояли біля дверей. «Ласкаво просимо, міс. Олександр, Я Евелін Кей. Це Карл, Такер, Меттью, Дженні. Усі імена та особи злилися в одне. Ваш офіс чекає на вас. Дозвольте, я вас проведу. Дякую». Приймальня була обставлена зі смаком. Великий диван у стилі Честерфілд, два чепендейловські стільці і всюди гобелени. Вони пройшли довгим, покритим килимом коридором повз конференцзал, оздоблений сосною, в центрі якого стояв полірований стіл і навколо нього стільці з шкіряною оббивкою. «Будьте як удома!» «Просто чудово!» – прошепотіла Кетрін – на письмовому столі стояли свіжі квіти. «Від містера Деміріса». Він про все подумав. Евелін Кей, яка проводила її до кабінету, була повною жінкою середніх років із приємним обличчям та спокійними манерами. «Мене кілька днів, поки ви звикнете, але, в принципі, тут немає нічого складного. Це один із нервових центрів імперії Деміріса, ми займаємося координацією звітів, що надходять із підрозділів у різних країнах, а потім переправляємо їх до Афін. Я керую цією конторою. Ви будете моєю помічницею. О! Отже, я помічник начальника цієї контори. Кетрін і уявлення не мала, що від неї вимагалося, їй здавалося, вона потрапила у світ мрій. Персональні літаки, лімузини, чудова квартира з прислугою. Вім Вандін – наш місцевий математичний геній. Він прораховує всі звіти та складає основну схему фінансового аналізу. У нього розум працює швидше, ніж будь-який комп'ютер. Ходімо до його офісу, і я вас з ним познайомлю. Коридором вони прийшли до офісу в самому кінці холу. Евелін відчинила двері, не постукавши. «Віме, познайомся з моєю новою помічницею». Кетрін увійшла до кімнати, але зупинилася на порозі. Вім Вандін виявився худим чоловіком років 30 з хвостиком. Рот його був трохи відкритий. Ступим і відсутнім виразом на обличчі він дивився у вікно. «Вім! Вім! Познайомся з Кетрін Олександер!» Вім обернувся. Справжнє ім'я Катерини I було Марта Скавронська. Вона була служницею, народилася у 1684 році захоплена в полон росіянами, вийшла заміж за Петра І і була російською імператрицею з 1725 по 1727 рік. Катерина Велика Дочка німецького князя народилася у 1729 році і вийшла заміж за Петра, який став імператором Петром III у 1762 році. Вбивши його, сама стала імператрицею. За неї тричі ділили Польщу, і було дві війни із Туреччиною. Здавалося, цей монотонний потік інформації нескінченний. Вражена Кетрін тільки й знайшлася, що сказати. «Це... це дуже цікаво». Він дивився повз неї. Евелін пояснила. він дуже сором'язливий із незнайомими». «Сором'язливий?» – подумала Кетрін. «Та він із з привітом. І це геній». Що ж за роботу мені доведеться виконувати? В Афінах, у своїй конторі на вулиці Святого Геронда, Костянтин Деміріс розмовляв телефоном з Альфредом, який дзвонив із Лондона. Прямо за аеропорту я відвіз міс Александр на квартиру, і, як вона казала, містер Деміріс запитав, чи не хочеться їй кудись поїхати, але вона відмовилася. У неї взагалі не було жодних зовнішніх контактів. Ні, сер, хіба що вона зателефонувала з квартири, сер. Про це Деміріс не переймався. Економка Ганна негайно доповіла б йому. Заспокоєний, він поклав слухавку. Вона не становила йому безпосередньої небезпеки слід лише за нею доглянути. У цьому світі вона була сама, як перст, їй не було до кого звернутися, крім свого благодійника. Костянтина Деміріса. «Треба незабаром з'їздити до Лондона», – подумав він весело. «Що швидше, то краще». Кетрін подобалася її нова робота. Щодня з різних кінців світу надходили звіти про справи у величезній імперії Деміріса. Серед паперів були рахунки за навантаження на Сталеливарному заводі в Індіані. Документи, що стосуються ревізії автомобільного підприємства в Італії, накладні від газет, що належать в Австралії, і золото добувних копалень від страхової компанії. Кетрін підсумовувала дані і стежила за тим, щоб інформація потрапила до Віма Вандіна. У їм переглядав звіти пропускав усі дані через той неймовірний комп'ютер, яким була його голова і практично негайно підраховував, який прибуток отримала компанія чи скільки втратила. Кетрін подобалося ближче дізнаватися про своїх колег, і вона не втомлювалася захоплюватися красою старої будівлі, в якій їй випало працювати. Вона якось сказала про це Евелін у присутності ВІМа, на що ВІМ зауважив. «Це державна митниця». Побудована в 1722-му сером Крістофером Уреном. Після Великої лондонської пожежі Крістофер Урен переробив 50 церков, включаючи церкву святого Павла, Святого Михаїла та Святої Нареченої. Він автор проєктів Королівської біржі та Букінгемського палацу. Будівлю переробили під офиси у 1907 році і під час Другої світової війни уряд офіційно оголосив його бомбосховищем на час нальотів. Бомбопритулком служила велика бомбонепроникна кімната, в яку можна було потрапити через важкі залізні двері у підвалі. Кетрін побувала в цій кімнаті і подумала про британців, які старі й малі, Ховалися тут від бомбардувань гітлеровської авіації. Сам по собі підвал був величезним. Він простягся по всій довжині будинку. Там знаходилася бойлерна для обігріву всієї будівлі, напхана приладами та телефонами. З бойлером завжди були неприємності. Вже кілька разів Кетрін довелося супроводжувати ремонтних робітників до підвалу, щоб оглянути його. Кожен із них – Трохи повазившись біля бойлера, оголошував його зціленим від того, чим він, неймовірно, був хворий, і відкланювався. Він має такий небезпечний вигляд, сказала якось Кетрін, а він не може вибухнути. Типом вам на язик, міс. Звісно, ні. Запобіжний клапан, бачите? Значить, якщо бойлер перегрівається, цей клапан випускає зайву пару. І справа в Капелюсі. Жодних проблем. Після роботи на неї чекав Лондон зі своїм достатком чудових театральних, балетних та музичних спектаклів. Ще там були такі цікаві книгарні, як ті, що належали Хачарду та Фойлу, і десятки музеїв, маленьких лав старовини і ресторанів. Кетрін відвідувала майстерні літографій, ходила за покупками до Хароца, Фортнума, Масона та Спенсера, а в неділю пила чай у готелі «Савой». Іноді непрогані думки приходили їй на думку. Дуже багато нагадувало їй про Ларі. Голос, фраза, запах одеколону, пісня. Ні, з минулим покінчено. Тепер головне – майбутнє. З кожним днем вона ставала все сильнішою. Кетрін та Евелін Кей потаваришували і часто проводили час разом. Якось у неділю вони пішли на художню виставку на березі Темзи. Десятки художників, молодих та старих, демонстрували свої картини. Усі вони мали одне спільне. Вони були невдахами, які мають можливості виставлятися у художніх галереях. Картини були просто жахливими. Кетрін купила одну із чистої жалості. «Де ви її повісите?» – запитала Евелін. «У бойлерній», – відповіла Кетрін. Часто, гуляючи лондонськими вулицями, вони зустрічали художників, що малюють кольоровими крейдами прямо на панелі. Деякі роботи дивували. Перехожі зупинялися помилуватися та кидали художникам монети. Одного дня, повертаючись з обіду, Кетрін зупинилася спостерігати за старим, що малює крейдою чудовий краєвид. Він уже закінчував його, коли пішов дощ. Старий стояв і дивився, як вода змиває його картину. «Зовсім як моє минуле життя», – подумала Кетрін. Якось Евелін запропонувала Кетрін поїхати до Шеферду Маркету – «Дуже цікаве місце», – сказала вона. Видовище справді було вражаюче. Там був ресторанчик під назвою «Тідді Доллс», вперше відкритий 300 років тому, журнальний кіоск, жіноча перукарня, пекарня, магазини, що торгують антикваріатом та кілька двох та триповерхових житлових будівель. Таблички на поштових скриньках здавалися дуже старими, на одній було написано: Елен, а знизу: уроки французької. На іншій: Розі, абідемям. Тут навчають грецький. Тут що? Живуть учителі? Евелін голосно засміялася. У певному сенсі. Так. Тільки предмети, які викладають ці дівчата, не варто включати до шкільної програми. Побачивши, як Кетрін почервоніла, Гевелін зареготала ще голосніше. Більшість часу Кетрін була одна, але вона так багато працювала, що нудьгувати не доводилася. Вона використовувала всі дні без решти, ніби намагалася заповнити те, що в неї було вкрадено. Вона не хотіла думати ні про минуле, ні про майбутнє. Вона відвідала Вінзорський замок, та Кентерберрі з його чудовим собором, а також Хемптон-Корт. У вихідні вона вирушала за місто, зупинялася в маленьких затишних готелях і багато гуляла. «Я живу», – думала вона, – «ніхто не народиться щасливим, кожен коваль свого щастя, я вижила, я молода та здорова, і в мене все ще попереду». У понеділок вона поверталася в контору до Евелін, дівчат та Віма Вандіна. Вім Вандін був для неї загадкою. Кетрін ніколи не зустрічала нікого, хоч трохи схожого на нього. У конторі працювало 20 чоловік, і Вім Вандін без всякого калькулятора завжди знав, скільки кому належить, скільки слід утримати і який у кожного службовця страховий номер. Хоча діловодство в конторі було в повному порядку, він тримав усі дані щодо кампанії в голові. Він знав, які були грошові надходження з кожного підрозділу, і це більше чи менше, ніж у минулі місяці за п'ять років тому, коли він вперше почав, почав працювати в компанії. Він Вандін пам'ятав усе, що колись чув чи читав. Діапазон його знань був дивовижним. Найпростіше питання на будь-яку тему викликало потік інформації. Разом з тим, він дуже важко сходився з людьми. Кетрін питала про нього Евелін. «Я зовсім не розумію Віма». «Вім ексцентричний, пояснила Евелін. «Потрібно приймати його таким, яким він є. Нічого, окрім цифр, його не цікавить. Не думаю, щоб він звертав увагу на людей». Має друзів? Ні. А побачення? у сенсі з дівчатами. Ні. Кетрін не втомлювалася дивуватися, скільки Вім всього знає. Якось у неї захворіло вухо. Вім сказав похмуро. Погода мала підходяще. Краще сходи до лікаря. Дякую, Віме. Я... Вухо складається з вушної раковини, слухового каналу, барабанної перетинки, кількох кісточок, молоточка, ковадла та стремена, барабанної порожнини, напівкруглої перетинки, овального отвору, євстахівої труби, слухового нерва та вушного равлика. І пішов. Якось Кетрін та Евелін запросили Віма пообідати з ними у маленькому місцевому ресторанчику. У приміщенні у глибині ресторану відвідувачі розважалися метанням стріл. «А ти цікавишся спортом, Віме?» – запитала Кетрін. «Колись був на бейсболі?» «Бейсбол», – сказав Вім. «Бейсбол має 9,5 дюймів у колі, зроблений із ниток, намотаних на жорсткий гумовий конус, зверху вкритий білою шкірою». Біта зазвичай робиться з ясена, її діаметр не більше 2,75 дюйми, а довжина не більше 42 дюймів. Він знає всі статистичні дані, подумала Кетрін, але чи може він отримувати задоволення, беручи участь у грі? Ти колись грав у якійсь спортивній ігрі, наприклад, баскетбол? Майданчик для гри в баскетбол повинен мати дерев'яне або бетонне покриття. М'яч має сферичну шкіряну покришку 32 дюймів у діаметрі. Гумова камера всередині надувається до тиску в 13 атмосфер. Важить від 20 до 22 унцій. Винайдений Джеймсом Найсмітом у 1891 році. Іншої відповіді Кетрін не знадобилося. Часто поведінка Віма на людях залишала бажати набагато кращого. Якось у неділю Кетрін та Евелін взяли у Віма з собою до мейденеда, Зайшли до таверни пообідати. До столу підійшов офіціант. «У нас сьогодні свіжі молюски!» Кетрін повернулася до Віма. «Ти любиш молюсків?» Вім відповів. «Молюски. Бувають довгі, круглі, гострі, прибійні, Однастатеві та кров'яні. Офіціант дивився на нього, відкривши рота. «Не бажаєте замовити, сер. «Терпіти не можу, малюсків», – різко відповів Вім. Кетрін подобалися всі, з ким вона працювала, але Вім був чимось особливим. Розум його перевершував всі можливі межі, і водночас він був занурений у себе і самотній. Якось Кетрін сказала Евелін. «Хіба для Віма неможливо жити як усі, закохатися, одружуватися?» Евелін зітхнула. «Я ж тобі казала, він позбавлений почуттів. Він ніколи ні до кого не буде по-справжньому прив'язаний». Але Кетрін не вірила, що таке можливе. Раз чи два вона помітила іскарку симпатії, сміху в очах Віма. Їй захотілося виманити його зі шкаралупи, допомогти йому, але можливо, їй просто здалося. Якось усі службовці контори отримали запрошення на благодійний бал у готелі Савой. Кетрін увійшла до кабінету Віма. Віме, ти вмієш танцювати? Він глянув на неї. Ритм Фокстроту, півтора такту на чотири рахунки. Чоловік починає з лівої ноги і робить два кроки вперед. Жінка починає з правої ноги і робить два кроки назад. За двома повільними кроками слідує швидкий крок у бік під прямим кутом до повільних кроків. Нахил. Чоловік крокує вперед лівою ногою і повільно нахиляється. Потім робить крок вперед правою ногою, теж повільно. Потім швидко робить крок ліворуч лівою ногою, теж повільно. Потім теж швидко приставляє праву ногу до лівої ноги. Кетрін просто не знайшла, що сказати. Він знає всі правильні слова, але не розуміє, що вони означають. Подзвонив Костянтин Деміріс. Було вже пізно, і Кетрін збиралася лягати спати. Сподіваюся, не завадив. «Це Коста». «Ні, що ви?» Їй було приємно чути його голос. Їй не вистачало розмови з ним, його порад. Зрештою, він був єдиним, хто знав про її минуле. Він здавався їй старим другом. «Я думав про вас, Кетрін. Боюся, Лондон може здатися вам нудним. Ви ж там нікого не знаєте». «Мені справді іноді буває самотньо» зізналася Кетрін. Але я впораюся. Я весь час пам'ятаю, що ви сказали. Забудьте про минуле. Живіть на майбутнє. Цілком правильно. До речі, про майбутнє. Я завтра буду у Лондоні. Хотів би запросити вас на вечерю. Я буду дуже рада, охоче відгукнулася Кетрін. Вона чекатиме на зустріч із нетерпінням. У неї з'явиться можливість, висловити свою вдячність. Поклавши слухавку, Костянтин де Міріс усміхнувся про себе. Погоня почалася. Вони повечеряли у рідці. Хоча зал ресторану відрізнявся вишуканістю, а їжа була просто чудова, Кетрін на силу могла звертати увагу на щось, крім чоловіка, що сидить навпроти неї. Їй так багато треба було сказати. У вашій конторі чудові службовці, сказала вона, він просто вражаючий. Мені ніколи не доводилося зустрічати людину, яка б могла, але Деміріс не слухав. Він дивився на неї і думав, яка вона прекрасна і яка вразлива. Мені не слід її квапити, вирішив він, гратиму в цю гру не поспішаючи, щоб насолодитися перемогою. Присвячую це тобі, Ноель, і твоєму коханцю. «Ви довго пробудете у Лондоні?» – питала тим часом Кетрін. «День чи два, не більше, є справи». Це було правдою. Однак він знав, що всі питання можна було вирішити телефоном. Ні, до Лондона він прилетів, щоб якось зблизитися з Кетрін, зробити її емоційно від себе залежною. Він нахалився до неї. «Кетріне, я коли-небудь вам розповідав про той час, коли я працював на нафтових родовищах у Саудівській Аравії!» Деміріс повіз Кетрін вечеряти і наступного вечора. «Евелін мені розповіла, як ви чудово працюєте. Я вам додам платню». «Ви й так дуже добрі!» – запротестувала Кетрін. «Я...» Деміріс зазирнув їй у вічі. Ви й уявити не можете, яким добрим я можу бути. Кетрін відчула себе ніяково. Він просто дуже добрий, подумала вона. Я не повинна нічого собі уявляти. Наступного дня Деміріс зібрався їхати. «Кетрін, не хочете проводити мене в аеропорт?» «Звичайно!» Він здавався Кетрін таким чудовим, що дух просто захоплювала. Він був дотепний і блискучий, і його увага влещувала їй. В аеропорту Деміріс злегка поцілував Кетріну щоку. «Радий, що нам вдалося побути разом, Кетрін!» «Взаємно! Дякую, Косто!» Вона дочекалася, доки літак злетить. «Він такий... незвичайний, – сказала вона собі. – Мені його не вистачатиме!»